Його взвод, ще не добігши до першої гнутої на райдову ферми, він помітив, як мостом-плазом наближався до середнього бека сержант Василь Мірошник. Пілотка злетіла з голови, і вітрець бавився гніздом його кучерів. Побачивши в руці бійця запалений, придивлений шнур, лейтенант зрозумів все, і мумоволі зітхнув. Ось здригнувся боєць. На плечі його почала підпливати кров'ю гімнастерка. Лейтенант упав на землю і теж поповз по мосту. «Товаришу сержант!» «Нічого-нічого!» Підвів голову боєць, навіть посміхнувся і для чогось показав командиру запалений шнур. «Повертайтеся назад! Я сам! Відводьте платформи!» Мирошник доповз до середнього бака, учепився руками в залізо ферми, знайшов ногами отвір толової криниці і обережно опустився на смертоносний вантаж, що цілі роки чекав свого часу. Тут юнак вирвав уже непотрібний електродетонатор, замість нього вставив цурпалок Бікфорду і, завагавшись на хвильку, приклав до нього придивляний шнур. Вогнене око Бікфорду – Смертю глянуло на хлопця. Над собою він ще почув рев і гудіння ворожих танків, а з вчорашнього вечора прибився шматок пісні. Зори моя вечірня я, зійди над горою. Бо ти не зійде більше над ним зоря, обірвалась у вісімнадцять неповних літ. Блиснули блискавки, струсонулась земля іка, моторошно піднявся вгору середній бик, роздалися в боки залізні ферми і настил мосту, і тільки потім шалено прогуркотів вибух. На двох платформах, вантажених піроксиліном толом селітрою гліцерином, детонуючими шнурами підвелися, скинули пілотки. Мовчки вклонилися рідці і своєму товаришу, бійці. І лише один Стьопочка, вже надівши пілотку не витримав. А ти повернувся, один синочок. Помовуч би лазню, не вдарив його Данилу. Стьопочка зміряв його ненависним поглядом, хотів сказати щось дошкульне, та передумав і тільки призирливо буркнув. Ах, ці вчені! Чекає від них добра. То наближаючись до самого пекла фронту, то вискакуючи з його гнів і механізованих лапищ, невтомно нес свою небезпечну службу з воду лейтенанта Кириленка. Висаджуючи в повітря мости від станції, залізничні колії і телеграфні лінії, він откочувався від пекла війни, чорніючи від кипців вибухів і болю втрат. Почорнів постарів за ці дні і Данило Бондаренко. Від командування він уже мав дві подяки. Перші подяки за руйнування. Чи ж думалось колись про таке людині, яка жила зеленими сходами, білим цвітом і обважнілим колосом своєї доброї рахманної землі? А тепер він здиблює, перепалює її вибухівкою на печину, і має порох цієї печини не тільки в чубі, а й у самій душі. Сьогодні теж довелося. Ранок почався майже так, як усі ці ранки. Десь у самому небі, відриваючи його від землі, шаленіли гарматні громи і блискавки під небом захлинались отперевтоми бомбовози, а тут, за обезлюдненим, зруйнованим полустанком, бійці ворожили біля Громісткої, звареної із п'яти рейок, петлі Черв'якова. Ось її незграбу підвели під збурені колії, лейтенант дав знак машиністу, паровоз рушив, і петля почала з м'ясом виривати і розкидати по боках рейки, шпали, костилі. Робота була непосильна. Метал, вириваючи метал, вибивав із себе скрегіт і жалі,